I continuem parlant d'un àmbit solidari i és que unes 250.000 persones han mort a causa del terratrèmol que el passat dia 12 de gener va recetir i hi ha un milió d'habitants de l'illa sense llar, segons el president del país carebeny, René Preval. El mandatari també, doncs, les últimes setmanes hem sabut que ha afirmat que és necessari buscar un emplaçament per a les persones que s'han quedat sense casa abans del març, una data en què comença l'estació de les pluges. Precisament en aquest mes de març, Tiana s'ha organitzat un una jornada per ajudar els damnificats d'AIT i per parlar sobre tot plegat hem convocat a dues de les entitats organitzadores com és Tiana Solidària i Tiana Decideix, és a Diana Núria Fanyaràs i Carles Domènech. Molt bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. <ríe> ho, he, ho he explicat bé, no? Això és, sí, sí. això és cert que el proper mes de març, nosaltres en estem al febrer, però això s'ha d'organitzar i sobretot s'ha de donar difusió perquè ja hi ha un compte obert en el qual tots els tianecs que ho vulguin, abans d'aquesta jornada, que s'ho poden passar molt bé i que a més de contribuir, doncs qui no vulgui assistir a la jornada ja pot començar a, doncs, a participar a través d'un compte en el qual poden ingressar aquella quantitat que, que els assembli, no? Això ja està obert, no? Sí, però més que res és la gent que no és que no vulgui, que no pugui Exacte, venir el dia sí. 14, eh? Bé, cregui... cadascú té no, les classes no, obligacions. Vull... Exacte, clar, no és que no vulgui. Crec que tot el poble, en aquest cas, estarem units un altre cop, com altres vegades, i que evidentment hi haurà gent que tindrà algun compromís, però que si més no, tothom... És dir, que, que ens presentem optimistes, que tothom sí. se sentirà tocat i, i en aquest cas solidari com per participar, no? I tant. I tant. Sí, sí, no, nosaltres creiem que, que realment el que ha passat a Haití és una cosa que ha tocat eh, emocionalment eh, una bona part de la població, tot i que al país eh, moltes persones no el coneixen directament però les imatges que s'han vist, les xifres que s'han donat i quan has vist, i els reportatges que han fet per la televisió i quan has vist amb les condicions que viu la, la, la població d'aquest país eh, doncs és, ha sigut això, no? que la gent s'ha vist molt, molt afectada i creiem que serà un gran èxit de convocatòria Sí, nosaltres això esperem i de totes maneres igualment ja, ja és un èxit de convocatòria per la part que toca organitzar aquest acte, no? sí. que vàries entitats, en aquest cas Tiana Disteix, Tiana Solidària, vosaltres mateixos, la Creu Roja de Montgat, vull dir que ja hi ha hagut un, un enteniment i una fusió per treballar, o sigui, moltes ganes per aquest dia no? i bueno, que tot pugui sortir bé i recollim di molts diners o molta sensibilització Causa, està està no... bé que facis aquest matís, no? Perquè és el que dèiem abans, que no tothom pot aportar una gran quantitat de diners, però la qüestió és també de mostrar aquesta sensibilització i que cadascú dins de les seves possibilitats pugui fer una mica el que pugui, no? Mm -hmm. Clar, clar, sí. vull dir que... No es tracta de fer una marató, bueno, es tracta de fer una activitat, però no per qui el que més posa ni res, sinó de que tothom participi en la part que pot. Si ara fos una cosa que estigués aquí, estigués més a prop, podríem fer una recollida d'aliments i la poguéssim transportar, que segur que tot el poble eh, participaria molt, no? Sí. Però si més no, no, no és aquest el cas, perquè necessitaríem un contenidor que val 4.500 euros, en fin, una sèrie de coses que d'aquest moment recollir diners i poder-los ingressar en alguna compta amb gestors d'allà, que gràcies a en Carles i, alt, i molta gent coneixem, sabem segur que aquests diners arribaran. arribaran. Sí, això és el, el que és molt important de fer-ho també el mes de març, quan ja ha passat, diguem-ne, haurà passat pràcticament dos mesos uh -huh. del terratrèmol. S'haurà passat la primera situació d'emergència, la situació d'emergència l'han cobert els estats, i la ONU, i bé, els Estats i l'ONU i, i les grans multinacionals que els dic jo de l'ajuda l'ajut humanitari sí. a tipus Cau Roja, tipus Metges sense fronteres, Soxfam però el que creiem que realment és molt important que quedi molt clar a tothom és que Haití és un país que necessitarà un ajut d'una manera continuada i no és un ajut no només d'aquestes grans entitats sinó un ajut de tot el món que per exemple, que escoles se germanin amb escoles d'allà, que les universitats doncs, eh, facin programes conjunts, que hi hagi programes d'innovació, eh, que es trobin les maneres doncs, de donar ocupació a les persones allà, que es facin bons plans de reforestació del país. Eh, estem parlant d'un país que estava ja sota mínims. Uh -huh. eh, jo, per raons personals, he viatjat tres vegades en allà, l'última va ser fa dos anys i mig, i... Eh, i realment era un país que ja estava sota mínims, era el país més pobre d'Amèrica Llatina, el quart més pobre del món, i estava deixat de, de la mà de Déu. Era un, era un país que era un aparcament de persones, persones que no tenien feina, persones que no tenien ni producció d'aliments, o molt limitada... Uh, i llavors vivien del subsidi internacional tenien una, teníem allà 8 milions de, de persones aparcades, que no sabia fer, què fer amb elles ara hi ha hagut aquesta gran desràcia, això s'ha fet evident, i el que cal és ajudar els haitians, com a poble sobirà, que trobin el seu camí per reconstruir el seu país i fer al seu país un país viable i, entre això, i, en, i en això els hem d'ajudar però han de ser ells uh -huh. eh? no volem allà els americans uh, o la ONU fent un protectorat Um, apadrinant-los i com que pobrets no, no poden decidir... Anar donant diners i racionalitzant no. una mica els recursos. No, el que no? han de trobar és la via que aquest país que ells trobi, el, trobin ells mateixos ells. El, seu, el, seu el seu camí. I això caldrà un ajut continuat. I sí. aquí, crec que el, el fet que ens hem ajuntat diverses entitats aquí, Tiana, doncs, per organitzar aquesta diada al eh, mes de març ha de ser per això, no? per per, evidentment per aconseguir diners, però també per sensibilitzar que que a veure si les entitats del poble o les institucions del poble podem anar construint al llarg dels anys eh, alguns, algun sistema eh, per anar-los ajudant de manera, sí. eh, de manera progressiva i continuada. Sí, sí, perquè ells necessitaran com a mínim 10 anys, anys, anys, com a mínim, per reconstruir mínimament sí. el país, no? Hem de recordar que des de Tiana, doncs, a banda de, de com ens ha tocat a tots plegats, no només a Tiana, sinó a tots plegats com ens ha tocat aquesta catàstrofe, uh, ha tocat especialment al nostre poble precisament perquè ja fa un temps que hi havia un projecte sobre la taula relacionat amb Haití, relacionat amb l'educació a través de l'organització Família Sense Fronteres i que, per tant, em sembla que bones notícies hem de dir que l'escola a la qual doncs, havien destinat uns diners des d'una de, partida de pressupost de l'Ajuntament uh -huh. de Tiana no ha caigut a terra, no. Uh, segons en tinc entès, sí. però tot i així és evident que, que bé que és una excepció, eh? perquè la majoria de les escoles han caigut a terra i per tant doncs, a, a través d'aquesta organització que ja estava vinculada amb Tiana doncs, també es pot fer alguna cosa més. No? De fet, eh, és una casualitat que eh, persones d'aquesta entitat van estar aquest mes d'agost, el mes d'agost passat, eh, treballant amb, amb l'escola principal, sí. la que està a Cité Soleil, Uh, i van estar, van estar fent un pis a sobre d'un altre pis per ampliar uh -huh. la capacitat de, uh, de l'escola. I quan anaven a construir el pis se'n van adonar doncs, que estava construït pràcticament sense fonaments, que els pilars no estaven armats suficientment per aguantar el, el pis de dalt i Bé, escolta que una de les persones que, que, que hi estava doncs és una persona que és aparellador, no, no és arquitecte, no? Sí. no? És arquitecte tècnic, no? Sí. Um, aleshores el que vam fer dir no, no, aquí no podem construir, aquí hem de reforçar um, el, el, els fonaments i, i, i, i les columnes, no? I mira, aquesta part ha aguantat. Això ah, també. Eh? O sigui, això que també... sortes una mica sí. això, no? Sí, clar, el fet d'estar de, de, de ja ajudant a una entitat que de fet, vull dir, no, no s'ha publicitat massa no? que s'estava en sí, sí, aquesta sí. entitat aquí a Tiana doncs, uh, doncs això ja ha fet que s'hagin minimitzat uh, mals sense saber sí. què passaria una gràcia tan grossa el que sí que uh, jo en aquesta entitat estic col·laborant-hi, diguem-ne, padrinant un nano uh, en, en Jean Diego, que té ara en aquell moment 14 anys uh, d'aquí no sabem res en aquest moment perquè no saben en aquest moment encara no han pogut fer el recompte de famílies Uh, però que sí que sabem és que el barri Cite Solell va ser afectat, va ser el menys afectat, perquè en allà és un barri tan poble, poble pobra, Pobre. que les cases estan fetes de llauna. Són barraques fetes de llauna, no són fetes sí, de cimà. Ja no hi havia res per Llavors, caure. Llavors, quan cauen, que caiguin dues xapes, doncs la sí. fan mal, però, però no No és, no no maten, és una paret, clar. No maten, no? I el que sí que sabem és dels que els dos, dos orfanats amb els que col·laboren més, doncs no han patit masses destrosses. Però, en canvi, un altre orfalinat que és el de la, la Gladys Maximilien, que... Eh, aquest sí que ha quedat completament destrossat va ser, els que, els que creuen en miracles, doncs dirien un miracle no? perquè van poder treure els nens tots els nens del falinat i cap d'ells li va passar res I, i va caure un cop tots els nens estaven fora um, i ara, doncs, per exemple, estan en una tenda de campanya amb, amb els terrenys d'uns veïns que els hi van dir, venir cap aquí, i en el pati... Ja farem no, alguna cosa, no? Ja farem alguna cosa i estan ocupant doncs, un espai. I ara, per exemple, aquest orfanat l'han d'agafar i l'han de construir. De mm -hmm. Doncs, evidentment, famílies eh, sense fronteres per la infància doncs els, els ajudaran també en aquests orfanats que tinguin més, més, més necessitat. Sí, sí, I a part, i bona part dels, dels calers haurà d'anar malauradament a ampliar aquests sofalinados, perquè estem parlant, estan dient de que poden haver hi un milió de nanos, sí, de nanxineres, dels pas carreres, sí, Aleshores, clar, pensem que és un país que l'Estat és feble, el govern l'Estat és pràcticament inexistent, no hi ha serveis socials, perquè l'Estat és tan pobre i tan corrupte que, bé, no hi ha estructura, sí. no hi ha estructura. Aleshores, la majoria dels en allà són privats o són eh, els que es dediquen a la, a l'adopció la, internacional en tota la ètica eh? vull dir, no, no, no estem parlant allà de tràfic de nens no? sinó que són iniciatives privades que estan fent un servei privat un servei social recullen nens que estan carrer. Per, al carrer o que les famílies no poden mantenir sí. perquè això passa molt sí. Sí. tenen 7-8 crius llavors hi un moment els nens no, no, no hi ha manera que els puguin mantenir. Doncs hi ha molta mana soltera que tampoc, que si tenen llavors no pot treballar. Sí. Uh, llavors que fan donar molt als nens amb adopció. Doncs aquesta I gent... I estan desbordats, suposo. Est, ara, Exacte, en aquest moment, estan completament desbordats. Aquestes imatges que hem vist d'aquests d'aquests que feien tràfic de nens, que se'ls enduien sí. uns... americans. Sí. Sí. Sí. No? Els van trobar... Que de fet els han deixat marxar sense uh -huh. càrrecs perquè, en veritat, aquesta gent estaven en allà, o que van, van fer una il·legalitat, se'ls van endur sense papers, però van okay. ser els pares que els van anar a dur, eh? A dir, escolteu, porteu vos els d'aquí. No, nosaltres no tenim futur com per tenir, eh, per, per portar endavant aquesta canalla. O sigui, canalla. Com, com veiem, una situació extrema, evidentment, sí, no? Però, Arribar però, a aquest però punt... Però això ja fa... Clar. Pensa que hi ha eh, cada any, al voltant, 2.000 adopcions internacionals a ití. Hi ha 2.000 famílies cada any que donen els nens... És que no podem més, sí. no podem. Doneu-los do, doneu doneu un, un futur, aquests nanos. Ells ho fan -los... amb un acte d'amor que potser des d'aquí és incomprensible, sí, és incomprensible, però per veure morir els teus fills, penses, dona'ls un futur brillant, dona no? Dona'ls no, una oportunitat, i això és el... I clar, ara en aquest moment el que es trobaran allà és amb aquesta avalanxa d'un milió de, de, de criatures. Sí, és que falta, falta de tot. També faltaria planificació familiar, no?, d'envers a les dones, tot. que potser tampoc tinguessin tants de fills, no? Sí, sí, sí. Ni tan aviat, no? Ni no, tan evident? aviat, xas, que també, a, a part de l'educació, uh -huh. que és superimportant, no?, un camí, ara, que se, es reconstruirà el país un altre uh -huh. cop, no?, una mica de, de, de garantia social, no? Sí. Molt difícil, clar, tot plegat. Però clar, és, una, és, és sí. una broma fàcil, no? Però és que, escolta, no treballen, no, no tenen res a fer. Sí, sí. Vull no subsidi. Doncs què fan? Tenir canalla? Vull dir... Sí, sí. És, és que... És la realitat que hi ha, no? Sí, sí. Bé, si us sembla, tornem cap a Tiana. Uh, sí. Precisament aquesta és la fotografia sí. que, que volíem posar a la ment de les persones que ens escolten per saber per què s'ha organitzat aquesta jornada, que no sé si hem dit la data, però la diem el 14 de, de març. Uh -huh. Una jornada en la qual hi haurà quines activitats? Què es podrà fer per recaptar diners? Doncs mira, començarem des de bon matí, estarem a la catequística, aleshores hi haurà activitats infantils, ha, que també participarà la coral, hi haurà també sardanes... Jocs infantils, al migdia arribarem amb un bon dinar, que, una... que aquí, Tiana, això triomfa. <ríe> això triomfa no? Aleshores hi haurà dos tipus de dinar, eh, la típica botifarra catalana i un menú perquè la gent que es vulgui entaular i estar allà amb nosaltres, doncs que ho pugui fer. Seran dos preus diferents, que tot això ja us unirem dient... poc a poc. A poc a poc. Una cosa que sí que vull dir ja és que els tiquets del dinar els vendrem. Vull dir que si us trobeu, us trobeu, ens trobeu amb nosaltres o un qualsevol de nosaltres i us diem, comprens un tiquet, doncs comprem-nos <ríe> sí, sí, el... I veniu, i veniu. Clar, perquè això anirà molt bé i facilitarà molt l'organització, no? perquè no és el mateix encarregar 50 menús que 100 i això vull dir, crec que tot el poble ho entendrà uh -huh. sí, sí, sí i sí, des... previsió una miqueta sí, està clar no? d'aquelles reservin el 14 de març i que si volen participar també en el dinar doncs que ho facin, que clar, compren sí, l'etiquet eh? i seran això, com ha comentat la Núria doncs serà això, eh? dues opcions i tothom es poden taular, no? Però, escoltem, qui tingui prou amb un entrepà de, de botifarra, com la Canalla, o que vulguin estar a les actuacions musicals que hauran simultàniament, i dius, mira, menys un entrepà, doncs que comprin el botipà. Eh? Uh -huh. I, i tenim nom el, i tot, eh? El càtering, butipà, butipà, butipà. el càtering que ve es diu, diu botipà, sí. i l'altre, doncs és, com es diu la persona que ho fa? El... En Jordi, oh. faig jo. En Jordi, no? faig jo. Eh, D'aquí, fa. un tia-neng, un tianen, una, una mica fa. més de dinar, una mica sí. més sí. elaborat, sí. entre cometes. Ja Exacte, per seure. Sí. I a més, el doncs ja està. Tot, tot tia-neng. Molt bé, llavors, a la <laughs> tarda, què farem? Perdó, a la tarda hi haurà música. Dues activitats, dues. Música a la catequística, i a la tarda, hi ha un altre lloc. En el casal. I hem repartint el discurs, haurà... eh? Hi haurà una plena. Uh -huh. uh, a més, una, una plena que, que quantes hores durarà, això? Ho hem calculat Ui, ja... no sabem, no ho sabem encara. En principi seran d un parell no? d'oretes, com la típica... El no? Exacte, com les planes que es fan aquí a Tiana, que ja són famoses per sí, la festa major, sí. seguirem el mateix ritme Clar. i organització i tot, no? I els premis Clar, seran... Clar, això t'anava a preguntar, això interessa, sí. premis, suposo que els comerços es volcaran, ho sabem, això... Si estem sí. allà treballant, no? Sí, els hem enviat una carta, o els hem d'enviar una carta aquesta setmana, i... I aleshores els demanarem doncs, col·laboració, que aquí pugui donar eh, jo què sé, unes llaunes de paté eh, o un dinar a, per dues persones a tal mm. restaurant o un massatge o una sessió de sol o... Sí, sí. No dir, per El que, cada, exemples, comerç no que cada comerç tingui doncs que participi en la seva aportació. I també estem pensant va, eh? en, altres, sí. en altres coses, tipus algun sorteig o alguna subhasta, coses que... Treballant. Estem treballant, tu, ara. Bels. Som com unes 15 persones sí, treballant sí. activament. Uh -huh. eh, doncs moltes activitats que tothom, el que sí que tampoc no podem donar molts més detalls sobre aquell dia concret, perquè encara queda més o menys un mes, i, i per tant doncs, la gent que es posi al cap que el dia 14 doncs, tenim cita Tiana i que per tant tot el dia tindrem coses a fer, que no ho hem dit, que, però que al matí també tindrem jornada esportiva al parc de l'antic camp de futbol amb un 3x3 de bàsquet sí. que organitzem des de Ràdio Tiana sí. i que esperem que la gent farà. m'agrada que faci publicitat. I tant, i tant. Ràdio Tiana, és, és, és veritat que Ràdio Tiana també participarà amb nosaltres i estem molt contents. Nosaltres no? esperem que la gent en el lloc més jove i esportista, que n'hi ha molta aquí, Tiana, sí. doncs que s'acostin cap allà perquè, a més de fer esport, doncs cremenen calories. La, és que una de les... <ríe> I tant, no? i tant. Avui hem volgut venir aquí a Radio Tiana i començar a fer caliu, precisament, perquè tot el poble ja serà entera i ja reserva i el dia, i aleshores ja farem els cartells, sortirem a la revista i us donarem tots els actes Uh, allò de tallar. Hora per hora i tot el que passa aquí. Ara era una crida perquè tots els tianencs i tianenques es reservessin el dia 14 de març. Sí, sí, Molt sí. bé. Jo també vull afegir una cosa, sí. ja que estem sí, aquí, sí. ja m'entenem. No? Sí, sí. uh, volia comentar que és també el fet d'estar aquí és no només per tots els tianencs i tianenques, sinó també per totes les entitats d'aquí Tiana que uh, cridar-los a, a, a, a ajuntar-se al grup. Sí, sí, sí. Nosaltres, què volem? Doncs, escolta'm, que si la, el club de futbol, per, per exemple, posar un exemple, sí. eh, hem de parlar d'ells. ells, eh? aquell dia, doncs, escolta'm, doncs, amb les activitats esportives que fan en, durant aquell cap de setmana, doncs, que posin una urna per recollir fons, que animin els nanos a venir a la, a la festa, que ho digui, el futbol. El tots, ]��en, si de fer, si qualsevol entitat sí. de, de qui té els caçadors. Uh, tots, vull dir que amb, amb tot el que puguem que col·laborem per fer que això sigui un èxit. I també una altra cosa, que a ens hauríem deixat. Estem, ara començarem a negociar eh, a negociar diferents <s doublebar> entitats, però també volíem mirar de fer una festa lúdica Uh, el divendres... El, el, el divendres, divendres any. T'hem uh -huh. de mirar... A veure, volíem parlar... Volem parlar amb els del casino, a veure si... Tenen allà una, una discoteca així que obre tant en tant, sí. a veure si la podrien cedir per aquell dia per recollir fons, o també potser fer un ball al casal. Estem molt oberts, sí, també sí. hem parlat amb l'espai Tiana i s'han obert a deixar el, el, el bar, doncs com que tenen pantalla... Per si volem fer xerrades... Per no? fer alguna xerrada, però no fer-ho sempre en l'àmbit de la biblioteca, doncs fer-ho així amb un, un, un... Obrir amb una un mica el... espais, no? Sí, espais, sí. No, hem de parlar també amb el nou xiringuito... De, dels Teletubbies uh -huh. acaba que, la, la acaba Montse, que acaba de sí. durir és a dir que el que volem és intentar que, que sigui una activitat de cap de setmana especialment el diumenge no? però que si es poden anar fent coses abans Bueno, això porta feina, haurem de, oh de, port, de treballar. Porta feina i a més que, més allà de la feina, que suposo que això és el de menys, és sobretot que després hi hagi resposta. Després de, mm. doncs, aquests esforços posats, doncs, que tinguin la resposta però que això donem per fet. No? Que en ocasions en el passat com aquestes, doncs han donat resultat. Jo crec resultat. que estic, estic convençudíssima. <ríe> I aquí sí, no? sí, perquè Tiana, quan hi ha hagut una causa o un motiu, sempre s'ha abocat i des de Bòsnia, en fi, tot plegat que els nens saharauis, o sigui, Senegal... Bueno... No, bueno, estem molt contents. Uh -huh. Bé, doncs, uh, com dèiem, us anirem donant detalls al llarg de les properes setmanes, perquè a poc a poc això s'anirà muntant i desenvolupant una miqueta més. Us volíem deixar aquí sobre la taula doncs, això, primer, que apunteu en el calendari el dia 14 i en general el cap de setmana. Si us podeu reservar el cap de setmana, allò per si de cas ens animem a organitzar més coses, no? Exacte, tant, tant, que llavors sí, sí. totes les entitats s'animin i resulta que a dissabte també tenim activitats, sí. doncs millor, no? Sí. O sigui... I crec que també no està junt amb la nostra programació, però que el dissabte al vespre hi ha, teatre, uh -huh. ah, hi ha teatre que potser també una caixa, una, caixa, un... una... una urna vull dir que la que gent sí, ja sí, sap sí. que té teatre el dissabte al vespre, uh -huh. que si arribem a Bon Port amb el casino divendres a la nit ball vull dir, escolta, <ríe> escolta que serà un complet això <ríe> ja tenim grups musicals emparaulats gent ah, uh -huh. no? sí. sí. tianenca uh -huh. mm, amb Mel C.M. ja ens ha dit que muntaran alguna cosa, en Lluís Vallès eh, també, hem estat parlant també amb el Lluc Armengol Uh, hi ha una altra persona, en Lluís que està parlant amb altres persones que en aquest moment no, no sé exactament com ho, té. Uh, com ho té, però creiem que les actuacions musicals que, que es poden fer el diumenge a la tarda es, no es poden bé. ocupar ben bé unes 4 hores de música maca, uh -huh. inclús uh, Uh, hi ha algun grup que faran coses basant-se a no? Haití ah, doncs que també a té està una molt bé. música molt rica uh -huh. eh? vull dir, té un art uh, tot l'art naïf, tota l'escultura de ferro i una riquesa musical brutal perquè pensa que és un país uh, d'orígens africans col·locat al carí. Sí, sí, que la música deu ser allò, el ritme total, per passar-nos-ho bé. En fi, que tenim, també està molt bé perquè tenim una mica per tots els públics, perquè la plena, que si els concerts per gent jove, que si els esports, o sigui, hi ha una mica per tots els públics, que tothom, totes les famílies de Tiana precisament poden venir i gaudir-ne. En fi, ho deixem aquí, com dèiem, detalls que ja els anirem donant. Estic segura. Núria Fanyanas i Carles Domènec, Moltes gràcies, que vagi bé. A vosaltres. Bona yeah. nit.